Vad är symboliken bakom er symbol med W, krona och gloria? W, ett, naturligtvis, står för vår vita rasen, vilken vi betraktar som den mest dyrbara och värdefulla skatt på jordens yta. Kronan signifierar vår aristokratiska ställning i naturens ordning, indikerande att vi är skapelsens krona och eliten. Glorian indikerar att vi betraktar vår ras som unik och helig över alla andra värden. Vårt logo syns nedan.